Negație. Omul bun e și om prost, e o vorbă fără rost, fiindcă întrebarea pun, omul prost de ce nu-i bun? La românii. Precum ciuperci după o ploaie au răsărit partii de o droaie, dar nu ne fac nicio favoare, că sunt ciuperci otrăvitoare. Zodia cală. Doar la nunta lui de aur vede al vieții trist tablou, după zodie e taur. După soață a fost bou. De ale țării. De la turci luând modelul, tuiul nu are drapelul. Azi de greutăți să tui, peste tot auzi doar tuii.